та тебе зі всіма твоїми бебихами геть чисто всього продати, то до неї топори ще навіть не придбаєш. Не продам я її і квит. А тим паче тобі. На шабашках тріски дерти собі, можеш і своїм колюном. Про тріски Андрій згадав неспроста. Де що не робив би Максим Муц, він завжди щось тягнув з роботи додому. Хоч трісечку на розпал, зізнавався сам а з порожніми руками не вертав до свого обійстя. Якщо ж не міг уже трісочки поцупити, то, сміялися дотепники в бригаді, щоб спокійно йти додому, знімав з власної голови капелюха і пхав під пахву. Все-таки щось та ніс з роботи. Не впорожнійшов. порожній це є моє тобі останнє слово. А що ж ви з нею робитимете? Чи й направду знову в бригаду до Грицька строїтись? А може, з собою заберете, чи як? не кліпнувши, запитав Максим Муц, ще й причавив. Ну, зірочку на тумбочку вистрогають вам уже без вас, і байдуже вам буде якою сокирою, з дамаської криці чи тупим колюном? Андрій здригнувся, як від обуха, але чомусь не обурився. Навіть і той гнів, що тільки-но піднімався на непрошеного купця, обм'як і стишився на думці. А загалом не такий вже й страшній. Ось і забивають останній цвяшок у віко. Проте докір вирвався. Принизливий, гидкий найбільше самому собі. Гради нагоді відібрати милицю? Чи пак сокеру в діда? Еге ж? Ну, та не хочете то як хочете. Хіба ж я силою? Та я по-доброму до вас. А ви на мене гори вернете», – холодно сказав на те Максим Муц. По кімнаті розповзалася затяжна гнітюча мовчанка. Аж тут знову, у котре вже опановує становище Серафимова сянька і кидає кладку для розмови в іншому руслі. — А це правда, що ви, Гальку, вже в родилку возили? <хи> — возив. Давно вже привіз додому. — На друге дметься, — бадюро відповідає їй зраділий Максим Муц. — І що маєте? — Злодія. — Як ви сказали? — перепитала Сенька. Злодія, кажу, що ж тут не ясно. Тепер як син той злодій, гадочка-сучка. Хіба ж це для вас новина? Сміючись, пояснює він Серафимові сянці. Вона похитала головою. І це батько про своє рідне дитя. А кому ж його краще знати, як нерідному батькові? регочеться не Максим Муц. Сянька ж глибокодубно насуплюється. Мовчить. Мовчить і згодом починає розмірковувати вголос. То як же це виходить у нього? Року не минуло, як поховав Антуську. Ще за її животя ходив у льоти, все село говорило, до пампурової фельки. А взяв гальку і вже і приплід має. А може то не ваш? Ну, хто б що не казав, тепер то вже законно мій. Знаєте, чиї бичачки не скакали, а телятка тепер наші. Наші? Шпарки. Та я завжди такий. Бог за холодну, а я за гарячу. Я з випередженням графіка і зі своїм зустрічним планом. Достроково ще й зі знаком якості. Чотири з половиною кеге. Там такий злодюга, як пудовик. Поки на руки візьмеш, пуп швайкою наводиться. Ну, Фелька теж, кажуть, з вашим знаком якості до докторів ходить, підштрикнула Серафимова сянька аж Андрій на неї здивовані очі. А Максим Муц на ту шпичку здивився вразливо, залявши лице і лисину всю бурячковим потом. «Та чо вам ця клята фелька далася? Та то ж безсовісний наклеп моїх мстивих ворогів! І з ким вона тільки не прасувала за шийком наволочки? Мав я таку дівку в її сухі губ'яки цілувати, то вже краще курку в розхристане місце» а вони мені тулять усі, як змовилися. І оце ви здибалися тут у мене, щоб посваритися? Не могли іншого місця собі знайти?» докірливо втрутився Андрій. «Та й то правда», – покірно схаменувся Максим Муц. По якомусь часі зігнувся до свого професорського портфеля і, розстебнувши блискучі замки з-поміж топорищ, молотків і стамесок, Виволік гранчасту перцівочну пляшку, наповнену до самісінького корка. Ставлячи її на стіл, підморгнув Дмитрові Халамеду. «У вас, бачу, порожня? Ніжо то сваритися та підкусювати. Краще приймайте мене до складчини». «А що? Оце я понімаю, посудина!» уп'явся Дмитро Халамед очима у повну гранчасту пляшку з-під перцівки. Зате Андрій противився. А, хочеш впоїти і таки видурити у мене сокиру? Та може, боронилась таке думати, відхрещувався Максим Муц.